אתה רואה את האווירון שעבר את הטענה? זה היה אווירון? מה, זה לא אווירון? זה היה טיל. איזה טיל? טיל אולשפיגל. טיל קרקע אוויר? לא ראית שהיה באוויר? טיל קרקע אוויר? כן. אז איך זה נפל למים? אז זה טיל קרקע אוויר מים. זה דבר חדש? זה עוד לא בשימוש. שיביא לך משהו לחול? מה יש לחול? יש מבחר גדול, יש מנות קרב, מבחר גדול מה יש? יש מנה ראשונה ומנה עקרית ומנה אחרונה מה יש מנה ראשונה? מנה ראשונה יש תירס בקופסה זה לבנת חבלה, תביא איזה דבר יותר טוב מנה עקרית יש תירס בקופסה זה עם תוספות שועי שועי זה מוקש בטן יש מציות. מציות מלפני כמה? זה מהמילואים שנה שעברה. תביא <laughs> את זה עם פטיש, למה לא? <laughs> למה פטיש? נשבור חתיכה נוחה. <laughs> יש גם מנה אחרונה. מה יש מנה אחרונה? יש פגז קומפוט. <laughs> לא נשארתי לך <פלחש> אשכוליות? <laughs> זה שמתי בתוך הקומפוט. ערבבת את זה? עם <laughs> <laughs> וזה טעי? לא רע, לא רע, מזין, מזין. מזין, מזין. תביאי, <laughs> <laughs> <laughs> נטעה. אתה רוצה לך עם כוס או עם קאש? תביא עם קאש, עם כס. הנה הפגז. אה, קאש. תערבב, תערבב, תערבב. עשית בדיוק שתי מנות, אה? זה היה עם תוספת. זה היה עם תוספת. אתה המנה שלי לא באה לי, אני לא יודע. תראה, אולי נתקע לך איזה שיזיף. תערבב, תערבב את זה, תערבב. אולי תיתן קולטרה ככה. זה התירס עוצרת. בוא נתחנן, בוא נתחנן. המנה שלך מקולקלת, אני חושב. מה יש לעשות? הפסקה עשה פגשת. טוב, כמה זמן אנחנו פה? אתה שואל אותי בתור לוח שנה? אני שואל אותך בתור יומן החדשות. בן כמה הקומפות? זה, זה וואלה, זה עוד שבוע יהיה בן חודש עוד שבועיים אנחנו פה חודשיים לפי הקומפות בדיוק יאללה! ראית עוד אחד עבר? תראה, תראה, פגע בגבעה שם, תראה את העשן חייו רבה אתה ראית פגע בגבעה בדיוק? תראה את העשן שמה, שמה אז זה טיל קרקע גבעה מאה אחוז מה, טיל קרקע גבעה? כן, ראית? איך, הוא יודע להתכוון לגבעה? יש לו חושים חושים? יש לו כמה וכמה חושים? איזה חושים? כל מיני, יש לו חוש קור, חוש חום, הרבה, יש לו חוש ריח, חוש חש, הוא חש, חש, חיש, חש, כן זה דבר חדש? זה סודי, זה עוד לא בשימוש גם אנחנו יכולים לסדר להם טילים שילכו על החיש, על החוש למשל, על חוש ריח. חוש ריח, כן. נעשה להם טיל קרקע חומוס. זה יפקשש לטחינה, זה... או טיל קרקע מרק. מרק, כן, לפי החום. תגנז בחדנות האלוקים לתוך הרגש. שלום. שלום. יאללה, תראה בן אדם? מאיפה באת? מתל אביב. אה, שאלו עלינו שמה? יש התעניינות. תראה, כמו חתן. יופי, מאיפה החליפה? חליפה חדשה, קניתי אותה אצל שניידמן. אה, בראבו, יופי. ככה אתה בא למילואים? זה יחידת התכנים 67, 12, 36. קו נטוי 11, כן. קו נטוי 11, זהו. איפה היחידה? זה היחידה? לא, אני שואל על כל היחידה. זה, הוא יחיד, אני יחיד, שנינו יחידה. אנחנו יחידים ביחידה, התותח ביחידות. אני צריך את המפקד, מי המפקד? הוא המפקד. מי המפקד? הוא. לא נעים, לא נעים. תחליט, באמת. מה אתה רוצה? לא נעים. מה לא נעים? אני הייתי מפקד תורן עוד אתמול בערב. אתה מפקד תורן עד סוף השבוע. מתי נגמר השבוע? עוד שבועיים. תראו חבר'ה, אני קיבלתי צו קריאה למילואים שלושים יום, נו? ואמרו לי שאני מסופח ליחידה שלכם. סופחת? תודה רבה, אבל יש לי בעיה. איזה בעיה? אני צריך להתחתן היום בעירות. אה, זה בעיה? מה זה צריך? למה אתה צריך? יש לי ברירה, המשפחה שלה לוחצת עליי, וזה כואב. אה, בקצין העיר היית? אני הייתי בקצין העיר והוא אמר לי שהמפקד במקום ישחרר אותי. כן? אז הנה אני. רואים, רואים. אז מי המפקד? זה לא באמת, חבר'ה, זה לא מקום לצחוק. מה אתה רוצה? מסמכים יש לך? של מה אתה רוצה מסמכים? אה, בלי מסמכים? ככה? אה, אתה לא מאמין לי שאני מתחתן? מאמינים, יכולה פחות תעודת נישואין. אה, זה יכול, זה יש לי, יש לי. תביא, נראה פעם איך זה נראה הדבר הזה. הפעם האחרונה שראיתי את זה, זה היה מלפני... כשההורים שלו התחתנו. יופי, איך קוראים לתקלה? זה כתוב שם. זה רואים. אבל מה השם שלה? שושנה. שושנה יופי, איזה שושנה דמארי. מה פתאום שושנה? זאת שושנה קופלביץ'. אה, איך? קופלביץ'. מחיפה? קופליפיץ'. מה פתאום מחיפה? מה, אתה מכיר שושנה קופליפיץ' מחיפה? לא, אבל בטח יש איזה קופלביץ' בחיפה. אתה לא זוכר את הסמגן שלנו, קפלנוביץ'. טוב, הוא מעכו. זה כמעט... לא באמת, חבר'ה, תראו, אני קצת ממהר, אז תחליטו. מה? מה עם דירה? כן, כן. בינתיים נגור אצל ההורים. של מי? שלה. יש לה הורים. מה לעשות? מה לעשות, שיהיה משימה טוב. תודה רבה. נו. תגיד לי, יש לה משפחה? יש לה משפחה, ולי העין הרע הרבה מאוד. כמה? סניפים בכל הארץ. הם חזקים? הם בריונים. אם אני לא מגיע, הם יהרגו אותי. טוב, אתה הולך מכות או הולך להתחתן? אני בעצמי לא תגיד, היא יפה? כן. יפה, יפה, ואני, אני מתחתן, מה, אני הולך לבלות? טוב, שלוף תמונה. שלוף, עזוב. שלוף נראה, נשטוף את העיניים. אז תתבייש! לא שלך. איפה זה מהבר מצווה? זה האימא של הכלה? זאת הכלה! אתה בטוח? קלע כבדה מאוד יש לך תעודת גירושין? אני עוד לא התחתנתי, אתה רוצה תעודת גירושין? שיש, שיש. כל זה בטוח, בטוח. דרך אגב, בטוח צד שלישי, יש לך? של מה אני צריך בטוח, טקסט שלישי? זאת נופלת עליך בבוקר צהל לא אחרי. תגיד לך את האמת, אם אין לך בטוח, פה המקום הכי בטוח בשבילך. פה? אחי. אף אחד פה לא הגיע, לא מגיע ולא יגיע. ואלה חודשיים, אתה הראשון. אני הראשון שהגעתי? כן. אז מה אתם מחליטים? תראה... מה אני אגיד לך? קומפות, אתה אוהב? מאוד. צינור, יש לך? יש לי צינור. אתה רוצה להישאר איתנו? כן. אתה מפקד תורן מאה כן, המפקד. מה עם החפצים? החפצים שלי בקומנדקר, שיביא אותם. כן, המפקד. אבל איך אנחנו נודיע למשפחה? נשלח להם טיל. איזה טיל? טיל קרקע, ביטול חתונה.